Leszkai András, a magyaró király és a dió király. Egyik délelőtt, amikor a tanító bácsink a kisebbekkel foglalkozott, egyszer csak így szólt Ugribugrihoz. Enye, enye, Ugribugri! Néhány hét óta nem ismerek rád. A leckét nem tudott fölmondani, házi feladatait hibásak, rendetlenek. Mi ennek az oka? Az öcskös lehajtotta a fejét, hallgatott. Én pedig lelkifurdalást éreztem, amiért nem törődtem vele az utóbbi hetekben. Amióta megjöttek a szép tavaszi napok, nem írta meg és nem tanulta meg rögtön ebéd után a leckéit, hanem kiszaladt játszani a falu végi rétre. Este aztán álmos fejjel... Lecsukódó pillákkal gyötrődött a könyv meg a füzet fölött, s persze, hogy nem lett abból sem tudás, sem hibátlan házi feladat. Úgy éreztem, a tanító bácsi figyelmeztetése nekem is szólt egy kicsit, és hazafelé menet, szigorúan a lelkére kötöttem, mától kezdve csak akkor menj ki a rétre, ha már minden leckébbel elkészültél. Ugribugri aggodalmasan, panaszosan pislogott rám. Igen, moha, tudom, hogy csak akkor lenne szabad, de ha ilyen gyönyörűen ragyog a napocska, nem bírok olyan sokáig gubbasztani a széken, de majd igyekszem moha, ma már talán sikerülni fog. Nem sikerült. Bejött velem aznap is ebéd után a szobánkba, Leült az asztalkája mellé, és írni kezdte a leckéjét. Amikor azonban kimentem vizet inni, visszajövett, már nem találtam bent, este pedig ismét a jól ismert lecsukódó pillákkal küzdött a könyv meg a füzet fölött. hányó tekintetemre panaszosan felelte, nem tehetek rólam moha, olyan gyönyörűen ragyogott a napocska, hogy nem tudtam tovább gubbasszani a széken, Másnap a tanító bási persze megint csóvált a fejét, én meg nap-nap után újból és újból figyelmeztettem az öcsköst. Amikor aztán láttam, hogy hiába minden fejcsóválás és figyelmeztetés, egy este így szóltam hozzá, tudod mit, holnap tanácsot kérünk a Magyaró királytól. Bármennyire rossz kedvű volt is ugribugri, Amiért ismét estekkel kell a leckével, elmosolyodott. Ki az a magyaró király? Nagy tudományú bölcsmókus, százesztendős, itt lakik a hegyen, a magyarósban. Az öcskös nem sokára lefeküdt, én meg kiosontam a házból. Állt a magyaró liget közepén egy olyan öreg bokor, hogy már fának is behillett. Azt kerestem meg a holdfényben, vágtam róla egy szép, egyenes vesszőt, és leszúrtam a földbe a fatörzse mögött. Másnap délben pedig az iskolából jövet odavezettem Ugribugrit, és felszóltam a lombok közé. Felséges magyaró király! Ugribugri nagyon szeretne ismét jó tanuló lenni, de ha gyönyörűen ragyog a napocska, nem bír ülve maradni a székén, légy szíves! Adj tanácsot, mit tegyünk? Azzal egy odúcskára tapasztottam a fülem a fatörzsén, és úgy tettem, mintha nagy figyelemmel hallgatnám a fakoronájából koronájából lefutó választ. Aztán így szóltam Ugribugrihoz. Azt felelte, hogy adományoz nekünk egy varázsveszőt, ha megérintjük vele a szék ülését, meg téged, Azonnal részeden, amelyen ülsz, akkor a szék is, te is mágneses leszel. Ha megérintett felületek vonzani fogják egymást. Ülve tudsz maradni, és újból jó tanuló leszel. Azt mondta már ki is növesztette a varázs veszőt, itt a fa mellett. Az öcskös figymálva vigyeztette az ajkát, megvető mosolyjal húzta ki a földből a veszőt, de nem rontott el a játékot, úgy tett, mintha hinne a magyaró király létezésében, és felszólt a lombok közé. Köszönöm, magyaró király, hogy igyeksz segíteni, de ha olyan nagy bölcs vagy, jobbat is kitalálhattál volna. Ráripakodtam. Ne szemtelenkedj vele! Hozzátettem, biztos vagyok benne, hogy a varázsvesző segítségével ismét jó tanuló leszel. Ebéd után, amikor bementünk a szobánkba, rácsapta meggyet a veszővel a székre is, ugribugrira is, és kijelentettem. Remélem, olyan mágnesesek lettetek, hogy több mágnesezésre soha többé nem is lesz szükség. Magam is leültem, tanulni kezdtem, de közben oda-oda lestem az öcskösre. Írni kezdte ugyan a leckéjét, de... Ilyen komolynak és megdöbbentnek még sosem láttam. Még csak félig írta le a címet, Már is megállt a kezében a toll. Hosszan bámult maga elé, Aztán egyszerre csak csöndesen azt mondta, Tudod moha, Még ha jó tanulóvá lennék is ettől a mágneses varázslattól, Nem sokat érne, Mert nem az én érdemem lenne, hogy jó tanuló lettem, és nem is igazán tudnék örülni neki. Éreztem, hogy közel jár az igazsághoz. Bántott, hogy másképp nem tudom jó tanulóvá tenni, és bosszúságomban lehurraktam. Ostoba beszéd, hogy nem sokat érne. Nehezen gondolkoz most, hanem tanulj! Néhány perc múlva kimentem, hogy kimossam a tintatartómat, és mire visszatértem, ugribugri megint nem volt a szobában. Ez még jobban felbosszantott, most már csak azért is végig akartam csinálni, amit elkezdtem. Meg is volt a tervem. Másnap ebéd után így szóltam hozzá. Elmentem tegnap délután a Magyaró királyhoz. hányást tettem neki, amiért rosszul mágnesezett a varázsvesző. vesző. Képzel csak, ő össze engem. Azt mondta, nem figyeltem eléggé a szavára. Nem egyszer hanem kétszer kell jó, erősen megérintenem a mágnesezendő felületeket. Ugri-bugri megvető mosolyjal bólintott, a két erős mágnesezés megtörtént, negyed óra múlva pedig az öcskös megint megszökött. Azonban még most sem mondtam le a sikerről, és másnap ebéd után ismét közöltem vele. Természetesen megint voltam a magyaró kilájnál, és képzel, csak megint az derült ki, hogy rosszul értettem a szavát. Határozottan állítja, hogy ő azt mondta, négyszer, tehát szer kell érinteni. A négy erős mágnesezés után az öcskös olyan csöndesen és szomorúan ült le tanulni, hogy amikor édesanyánk bekiáltott értem, nyugodtan hagytam magára, és segítettem odakint elhúzni a konyhaszekrényt. Visszamenet azonban csak a csöndet, és a szomorúságot találtam a szobában. Ugri-bugri, ekkor már a játszó rét felé ugrált. A csönd... A szobában maradt, a szomorúság azonban belém költözött, mert már világosan láttam, hogyha másnap hétszer mágnesezném is ugri-bugri hátsóját, akkor is kudarcot vallanék. Ebben annyira bizonyos voltam, hogy másnap reggel még a varázs veszőn is túlaptam. Édesanyánk a ködmönnyeinket porolta, elrakta őket a nyárra, és amikor eltört a poroló pálca, kihoztam neki a magyaró király adományát. Aztán szomorúan leültem a kertünkben, és vártam, hogy elérkezzék az iskolába indulás ideje. Ekkor egyszerre csak odalépett hozzám ugribugri, és megsimogatta az arcom. Ne szomorkodj, moha bátyus. Nem te vagy az oka, hogy nem ért semmit a magyarokirály veszélye, Talán az a baj, hogy még csak száz éves és nem elég bölcs? Ne szomorkodj, úgy sem lett volna örömöm benne, ha csak varázslattól lettem volna jó tanuló. Most majd én próbálok valamit. Beszélünk délben a dió királyjal. Most én mosolyottam el szomorúságomban. <gül> Ki az a dió király? Ő is mókus, de kétszáz éves itt lakik a kertünkben, az öreg diófán. Ő jobban ismer engem, mint a magyaró király, talán jobban tudja, mitől lehetek újból jó tanuló. Ebéd után ki is vezetett a kertünkbe, a legöregebb diófánkhoz, és felszólt a lombok közé. — Kedves dió király! Nagyon szeretnék újból jó tanuló lenni, de ha gyönyörűen ragyog a napocska, nem bírok megmaradni az asztalkán mellett, hanem kiszaladok a rétre. Légy szíves, adj tanácsot, mit tegyek? A fatörzsére tapasztotta ő is a fülét, és úgy tett, mintha nagy figyelemmel hallgatna a törzsben lefutó választ. Az arcocskája azonban, Egyre csodálkozóbb, egyre döbbentebb lett. Végül elvette a fülét a fatörzsről, és, mintha ott sem volnék, lépegetni kezdett a ház felé. Közben megmegállt, és töprengő ábrázattal visszatekintett a fára. Mosolyogva sürgettem. Mond már! mond már, hogy mit mondott! Megrázta a fejét. Nagyon furcsát mondott. Gondolkozni kell rajta, nem is tudom. Elmondja me? Belépegetett a házba, először a konyhába fordult be, kért édesanyánktól egy szemdiót, aztán bement a szobánkba, leült az asztala mellé, szétfeszítette a dióhéját, kiszedegette a belét, a két felet egymáshoz illesztette, és töprengve bámulta. Én mögötte álltam, nevettem is, bosszankodtam is. mond már el, hogy mit mondott a dió király! Ekkor gondosan elhelyezte a dióhéjat, a tintatartója mellett. Lassan rám tekintett is, szigorú hangon így szólt. Ne zavarj ma! Délután van! Írni akarom a leckémet! Már nyitotta is a füzetét, s ahogyan a füzet kinyílt, úgy virult ki az arcán a boldog mosolygás. Amikor pedig büszke mozdulattal a tollat is bemártotta a tintatartóba, a dióhéj mellett már szinte sugárzott az örömtől az egész öcsköcs. Megráztam a székét is, rákiabáltam. Addig ugyan egy betűt sem írsz, amíg meg nem mondod, Mit mondott a dió király? Leültetett az asztalomhoz, és ünnepélyesen így szólt. Versikét mondott, ezt a versikét. Egyedem, egyedem, tengertánc, ne tanulj, ha nem kívánsz. Olyan üres fejjel éj, mint egy üres dió amikor azt mondta, hogy versikét mondott, csúfolódásra készülődtem. Most azonban Torkomon akadt a szó. Ugribugri már rám sem pillantott, hanem írni kezdte a leckét. Ettől kezdve bármilyen gyönyörűen ragyogott is a napocska. Nem szaladt ki a rétre, amíg el nem készült minden feladatával. Mert éppen olyan gyönyörűen ragyogott egy másik napocska a tudás vágya, ő benne is. A Mogyoró király és a Dió király. Leszkai András meséiből szabógyula olvasott fel. A műsort Varga Károly a és Sáros Pataki Zsuzsanna készítette.